– Стривай. Галі здалося, що грюкнули вхідні двері внизу. – Ні. – Тихо у під'їзді. – Кажи далі. Якщо він справді підтримував реставрацію, то чому він про це мовчить? – Там пінзель, тут пінзель. Це ж перше, що він мав би мені сказати. А він мовчить та ще й удає, ніби не надто обізнаний у тому всьому. А чого люди мають усе доденься одне одному вивертати? Скаже, коли буде нагода, або не вважає за потрібне про це говорити. Нічого в цьому не бачу особливого. А що твої репетиції? Вже щось проглядає? Ну, на те, наче більш-менш. Хоч іще багато чого треба зробити. Тільки б на показі було піднесення. Оце я хочу. Піднесення. Тільки б мої моделі не налякалися. Не налякалися глядачів. Не дістали, як каже тітка Марина, а так серця. А твій Віктор, до речі, дуже мені помагає. Без нього було б усе не так. Який Віктор? Ну та твій Віктор молодший. А що він там робить? На барабана грає. Ти що, не знаєш? От партизан малий, я про все дізнаюся останньою. Ну, скаже, він може ще скаже, коли прийде час. А може це сюрприз, і ти мовчи. Не видавай мене, на показі все побачиш. Він у тебе супер. А чого, власне, дзвоню? Інні розповіли історію. Слухай таке. Десь там, при музейних колах, Начебто хтось тримав у руках дуже цікаве дерев'яне яблуко, мовляв, якась жінка пропонувала музейникам у бучачі купити яблуко пінзеля. «Купити? Ну, це вже знаєш. Та ще й у бучачі усе перекрутять. Та послухай, не перебивай. Мовляв, розтуліть половинки». Потім стуліть половинки і подумайте про якесь бажання. Бо це диво яблуко пінзеля. Музейники усміхнулися. Яке там яблуко пінзеля? Воно б давно спорохнявіло. А та дивачка, що яблуко пропонувала, хоч бажання, каже, загадайте. І хтось жартома сказав, як так то нехай із Покровської церкви віддадуть на виставку до Лувру деяконські врата, ті, що пінзель вирізали. З ними ж, знаєш, ситуація була ще гірша, ніж із рукомиським святим унуфрієм, бо бучаці вперлися невідомо та й по всьому. Я знаю, ті врата громада врешті віддала. Однак, наче анекдот чи жарт, Гуляє така версія. Мовляв, яблуко посприяло. Хі -хі. Ну як тобі ці плітки? Знаєш, що спало на думку? Яблуко з нами бавиться. Але вже якось по-іншому. То одне щось утне, то друге. Не помічала? Я про це не думала. А що там афіша? Встигла ще запитати Ірина. «Вже майже готова, треба лише, щоб ти...» І Галя почула, як на їхньому поверсі відчинилися двері ліфта. «Завтра, я придзвоню тобі завтра, не можу більше говорити». «Бувай», Ірина ніколи зайвого не питала. Галя потяглася, наблизилася до шафи, прикинула, де слід поставити руки на підлозі, а тоді відступила, відхилилася, і зробивши крок уперед, перекинула тіло догори ногами на прямі руки. Торкнулася шафи пальцями ніг, стійка вдалася з першої спроби. Головне точно визначити відстань від місця опори руками до вертикальної поверхні. Син тихенько відчинив двері і зазирнув до кімнати, де горіло світло. Фігасі Вирвалося в нього. «Ма!» підгори ногами вона бачила його розгублене обличчя. «Що ти робиш, ма?» Легко відштовхуючись від шафи, вона м'яко повернулася ногами на підлогу. «Хух!» – підвелася. «Чого ти мене лякаєш?» Він увійшов до кімнати, не скинувши взуття. «Чого це ти серед ночі?» «А ти мене чого лякаєш?» «Скільки можна просити? Подзвони, подзвони, подзвони, подзвони, подзвони! А тоді розважайся!» «Ма, ну не міг! Є ж такі ситуації, коли не міг! Та й мобілка сіла! Не було до неї часу! Що їсти?» Вони вдвох іще посиділи на кухні. Він із грубезною канапкою в руці, прикрашеною майонезом і кетчупом. Вона з горнятком чаю. «Ще кілька запитань, ще кілька відповідей, але нічого про участь у показі Ірининої колекції не було». «Поки що, мабуть, це секрет», – майнуло в голові. «Сюрприз готує». «Гаразд, почекаю». Малий зачинився у своїй. Тепер уже тільки у своїй кімнаті. Увімкнув комп'ютер, а Галя повернулася до книжки. З вулиці до кімнати прибивалося розмите світло ліхтаря, на розгорнутій сторінці золотилося коло світла від настільної лампи, спати не хотілося, мозок працював, ніби й не було денної втоми, розбудила його своїми стійками на голові, влаштувалася у фотелі з новим горнятком гарячого чаю і читала ще з годину. Тише. Ніхто не смикає, телефон мовчить, Зі спальні долинає похрапування Віктора Старшого, Під дверима Віктора Молодшого лежить смужка світла І з Сергієм начебто все гаразд. От тільки щось там у них із автомайстернею не гаразд. Тих проблем уже було і було, Хай бійця чим швидше зникла.